Grigor Alexandrescu, Câinele izgonit Lupul, cu toată prostia, în împărăția și, ca un stăpânitor, unora le da avere, altora, pe o părere, le lua chiar starea lor. Favor, ură schimbătoare, izgonire sau chemare al domniei era plan. Câinele, goni de soartă, s-au cum că poartă sentimenturi de dușman. Car ar fi zis, nu știu la cine, cum că nu este prea bine a mânca atâția mei și că dacă le adună lâna lor pe orice lună, să-i lase măcar copiei. Asemenea mari cuvinte, pe cum fiște cine simte, nu sunt prea de suferit. Pe loc vrură să-l gonească, dar politica domnească alte pricini i-a găsit. A zis că nimic nu știe, că nu este bun să ție un rang între curtezani, că la orice îl rânduiește nicio slujbă nu împlinește, că nu face nici doi bani. Atunci vulpe, șarpe, broască, fără măcar să-l cunoască, de prostea lui vorbea. Unul zicea că glas n-are altul, că nu este în stare o piatră de jos să ia. Se mira cum de răbdase domnul și încă nu depărtase pe un câine ticălos a cărui toată treaba era să mănânce degeaba fără a face vreun folos. Dar după o lungă vreme, sătul în zadara geme, jalbă câinele a dat zicând că de înainte toate îi vor părea sfinte numai să fie iertat. Adesea nenorocirea schimbă gândul și simțirea, pe loc fu și slobozit. Cinstii, aver nu se mai pune. Ce zicea el era bune, duhul lui era vestit. Într-o zi neavă întreabă domnul pe ai să-i întreabă. Voi de câine ce gândiți? Șerp șopârle, deodată toți răspunseră îndată. Înălțime, să trăiți! Tuturor le e plăcută cinstea ceea cu drept făcută, ăstui vrednic dobitoc. A lui cap, a lui știință, glas, putere, iscusință, pentru noi sunt un noroc. De trup este prea puternic, de slujbi multe este vrednic și în lupte e vestit. Astea le știam prea bine. Știam ce îi se cuvine, dar atunci era gonit.